פרק ב' ויהי דבר ה' אלי לאמור, הלוך וקראת ואוזני ירושלים למורו, כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל ה', ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו, רעה תבוא עליהם, נאום ה'. שמעו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל, כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעלי וילכו אחרי החבל ויחבלו. ולא אמרו, איה אדוני המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר בה איש.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 לכן עוד אריב אתכם, נאום אדוני, ואת בני בניכם אריב. כי עברו איי חיתיים וראו, וקידר שלחו והתבוננו מאוד, וראו הן הייתה כזאת. ההמיר גוי אלוהים, והמה לא אלוהים, ועמי המיר כבודו בלא יועיל. שומו שמים על זאת, וסערו חורבו מאוד.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 ירעוך קודקוד, הלא זאת תעשה לך עוזבך את אדוני אלוהיך, בעת מוליכך בדרך. ועתה מלך לדרך מצרים לשתות מי שחור, ומלך לדרך אשור לשתות מי נהר, תייסרך רעתך, ומשובותייך תוכיחוך, ודעי וראי, כי רע ומר עוזבך את אדוני אלוהיך.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 כל מבקשיה לא יעפו, בחודשה ימצאו נה. מנעי רגלך מייחף, וגרונך מצמאה. ותאמרי, נואש? לא, כי אהב תזרים, ואחריהם אלך. כבושת גנב, כי ימצא, כן הובישו בית ישראל, המה מלכיהם, שריהם, וכהניהם ונביאיהם. אומרים לעץ, אבי עתה.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 לא לקחו, אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משחית. הדור, אתם ראו דבר אדוני, המדבר הייתי לישראל, עם ארץ מפליה, מדוע אמרו עמי, רדנו, לא נבוא עוד אליך? התשכח בתולה עדיה, כלה כישוריה, ועמי שכיחוני ימים אין מספר. מתייטי בדרכך לבקש אהבה, לכן גם את הרעות לימדת את דרכייך, גם בכנפייך נמצאו, דם נפשות אביונים נקיים, לא במחתרת מצטים, כי על כל אלה. ותאמרי כי ניקיתי, עכשיו אפו ממני, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. מה תזלי מאוד לשנות את דרכך, גם ממצרים תבושי כאשר בושת מאשור, גם מעת זה תצאי וידייך על ראשך, כי מאס אדוני במבטחייך ולא תצליחי להם.